al capitolului 15, al întâi epistolea lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi vom citi o istorisire scurtă, dar plină de înțeles pentru toți cei care o ascultă. Citeam astfel undeva că un șofer și-a pornit mașina. În timp ce era gata să se miște din loc, un necunoscut i-a bătut în geam și a spus cuvintele acestea. Știți că Dumnezeu a poruncit îngerilor lui să vecheze asupra dumneavoastră și să vă ocrutească pe toate căile? După care necunoscutul a plecat, iar șoferul dădu din cap nervos. Ce prostii își permitea acest străin. Și-a văzut de drum. După numai câțiva kilometri parcuș, însă, un camion, pe care tocmai îl depășea, a virat brusc la stânga în fața lui și a făcut mașina praf. Din ruinile mașinii distruse s-a strecurat, ca printr-o minune afară, cine credeți, șoferul aproape deloc rănit. În ciuda stării de șoc, auzi pe un polițist spunându-i altuia să știi că acolo trebuie să fi fost neapărat un înger păzitor. O întâmplare banală, puteți să spuneți și nu v-aș contrazice, că din acestea sunt destule. Dar credeți că este întâmplător faptul că acestui om i s-a adresat un avertisment? Se prea poate ca acel credincios care i-a spus versetul acesta să nu fi fost neapărat conștient că în următoarele minute pe omul acesta îl pândește un pericol mare, ci i-a spus pentru că a avut îndemnul din partea Domnului să-i vorbească despre nevoia de mântuire a sufletului. Dar, dumneata care asculți acum și nu l-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, nu cumva ai putea să iei în serios avertismentul pe care l auzi acum prin cuvântul lui Dumnezeu? Fă bine, dragul meu, și dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu primind jertfa fiului său, fă lucrul acesta acum. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, trezindu-ne pe toți la realitatea că Tu, în bunătatea Ta, ne mai dai o șansă. Aceia care nu s-au pocăit și nu s-au botezat, după cum ne-ai lăsat tu poruncit, să facă lucrul acesta acum, pentru ca să se împace cu Tine prin Domnul Isus Hristos, iar noi care suntem deja copii ai Tăi, să ne ajut să ne luăm în serios chemarea de copii ai Tăi și să trăim ca adevărați copii martori ai Tăi, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică, amin. Cei viața ta e o peniza, cu care scrii mereu pe un drum și apoi la buletim, pureteza. Când vrei să ștergi, ca capi este de er decum și vorbind sunt și fapte rele rămân pe beci ca un albun pași de scris de cum. Să nu te minți ca-n veșnicie, trecutul se preface în scrum. Caci Dumnezeu stă mărturie, că n faza lui tot ce se scrie Te mai șterge Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 28 de la 1 Corinteni 5 pe care astfel grăsuiește. Și când toate lucrurile ei vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Să citim și versetul 27 dinaintea lui. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, adică ale Fiului, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Iar versetul 28 ne face cunoscut că și când toate lucrurile îi vor fi supuse Fiului, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Acesta este sfârșitul lucrării de răscumpărare a omului și de restatornicire a tuturor lucrurilor. Dumnezeu să fie totul în toți. Nici o părticică din întreaga creațiune să nu mai fie în afara lui Dumnezeu, așa cum de pildă este acum pământul nostru cel plin de păcat. Toate oile rătăcite trebuie să fie aduse în staulul marelui păstor și Dumnezeu face această lucrare măreață prin Domnul Iisus, fiul său prea iubit, căruia i-a dat toată puterea în cer și pe pământ, ca să supună pe orice vrăjmaș și să curățească tot ceea ce a fost întinat. Lumea, zice teologul ortodox Grigorie Marcu, va deveni o împărăție a lui Dumnezeu, cum a fost la început. Cel care lucrează această întoarcere a toate la Dumnezeu este Domnul nostru Isus Hristos. În El vor fi reabilitate toate. Această reunire, readucere, înseamnă că creaturile au fost oarecând în Dumnezeu, dar că armonia dintre creator și făptură a fost tulburată de un agent al discordiei. Citatul acesta este luat din lucrarea Antropologia Paulină, pagina 26. Referindu-se la acest loc din scriptură, teologul englez Farar lua de bună spusa Sfântului Grigorie Denisa zicând el primea în totul zis a Sfântului Apostol Pavel, Dumnezeu totul în toți și în toate. Moartea o consideră numai un moment în procesul perfecționării. În moarte Dumnezeu procedează cu trupul, tot așa cum procedează olarul cu lutul, când el strică oala ce s spart, îl eliberează de stricăciune și face din el un vas nou. Sufletul e nematerial și după eliberarea de trup se află cu Dumnezeu. Se ține strâns de părerea sa despre renașterea a toate, după care va urma dispariția desăvârșită a orice păcat. Încheia citatul luat din viața și opera Sfinților Părinți, volumul 2, pagina 327. Tot pe marginea acestui verset, Sfântul Ioan Gure de Aur scrie limpede. Dumnezeu Tatăl este începutul tuturor bunurilor și cauza principală. Și ce va să zică expresia Dumnezeu să fie totul în toți și în toate? Adică toate să atârne de El, să nu se presupune două principii sau două stăpâniri, doi Dumnezeu și nici vreo altă împărăție ruptă de cea din tâi, ca nimic să nu se găsească neatârnând de El. Când vrăjmașii se vor afla supuși sub picioarele fiului, iar cel ce are sub picioarele sale aruncați pe vrăjmași nu se împotrivește într-un nimic tatălui care l-a născut, ci conglăsuiește în totul cu el, atunci Dumnezeu va fi totul în toate, totul va urma lui. Nimic nu-i se va împotrivi, nimic nu va fi rău, căci nimeni nu va face răul. Și când păcatul nu va mai fi, este învederat că Dumnezeu va fi totul în toți și în toate. Încheia citatul luat din 39 la 1 Corinteni. Sfântul Grigorie de Nazianz subliniază cu putere adevărul versetului de mai sus spunând, Nu vom fi mulți după mișcările și patimile în care acum ne împărțim, ci vom încăpea toți în chip dumnezeiesc în singurul Dumnezeu care ne va fi nou atunci toate, și hrană, și adăpare, și îmbrăcăminte, și înțelegere, și mișcare. Încheia citatul luat din cuvântări despre Fiul, volumul 2. Ținta lucrării lui Dumnezeu este readucerea în sine, însuși, a tuturor ființelor și lucrărilor care au fost despărțite de El prin păcat. Lucrarea această măreață, așa cum s-a arătat, se face numai prin Domnul Isus Hristos, Fiul Său, și duhovnicește, ea e începută astăzi în toți aceia care l-au primit pe el ca mântuitor și împărat al lor. Dar după unirea cu Dumnezeu, tânjește nu numai omul, ci și natura întreagă, cum se arată la Romani 8 cu 20. Și despre lucrul acesta vorbește nu numai Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, ci chiar și cărțile necreștine. Iată de pildă ce scrie o carte indiană, Zice, la sfârșitul vârstei lumii, toate ființele intră în natura mea. Așa declară Zeul Krishna în Cartea 9, vers 7. Versetul nostru, versetul 28 de la 1 Corinten 15, spune lămurit și când toate lucrurile ei vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Să ne lăsăm, deci, biruiți acum de Domnul Isus frații mei, ca să putem ajunge duhovnicește la unirea cu Dumnezeu Tatăl și să fim uniți și unii cu alții. Dacă deschidem ușa prin credință, Domnul Isus, El, intră în inima noastră și supune pe toți vrăjmașii din noi, euul vechi, păcatul și toate pornirile trupului. Când aceștia sunt supuși, atunci unirea noastră este reală. În Dumnezeul meu totul este Dumnezeu, zice Thomas de Kempis. Cine se contopește cu Dumnezeu, devine și el Dumnezeu, adică primește natura lui, așa după cum cine se aruncă în foc, devine foc. Iată câteva gânduri ale Sfinților Părinți în legătură cu această tălmăcire duhovnicească a versetului de mai sus. Sfântul Grigorie de Nazian spune fiindcă Fiul își însușește toate cele omenești ale noastre și supunerea noastră o socotește ca pe a sa. Când noi, credincioși ne despărțim de patimile vieții acesteia, atunci cu adevărat se poate zice că Fiul s-a supus Tatălui îmbrăcat cu omenescul nostru chip, că cel socotește ale sale și metehnele noastre. Cuvântul 2 despre Fiul, aceasta este lucrarea din care am luat citatul de mai sus. Sfântul Atanasie cel Mare spune, fiul se va supune celui ce i-a supus toate atunci când ne vom supune toți fiului, când vom fi mădulare din trupul său, fiind una în el. Atunci împreună cu noi se supune tatălui, el fiind capul, iar noi mădularele. Așadar, Dumnezeu dorește unirea noastră cu el și pentru acest lucru a plătit un preț așa de scump, jertfa fiului său. Să nu-i punem piedici în calea acestei lucrări, ci să fim împreună lucrători cu el, aducând mai multe suflete la unitate cu el prin credință, ca în felul acesta să fie grăbită mereu lucrarea de supunere a tuturor lucrurilor față de Dumnezeu, pentru ca el să fie totul în toți și astfel pacea, dragostea și fericirea să cuprindă întreaga sa împărăție. Haideți acum să dăm citire versetului 20 și 9 de la 1 Corinteni 15. Citesc. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu viază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru morți? Versetul acesta a dat mult de gândit tuturor cercetătorilor sfintelor scripturi. Un credincios a numărat explicațiile acestui verset și a găsit mai mult de 30, toate căutând să facă lumină. Noi însă nu ne vom ocupa de acelea, ci vom spune cel mai simplu înțeles al versetului acesteia, care se pare a fi următorul. Dacă Hristos n-a înviat, de ce se mai botează cei care nu cred în înviere în numele unui mort, adică pentru un mort? La ce folosesc toate celelalte practici creștine dacă Hristos e într-adevăr mort? Vai, cât de primejdioasă este necredința! Ea taie din rădăcini copacul vieții credinței evanghelice Botezul este un simbol al morții și al învierii Apa este mormântul în care intră omul vechi Și ieșirea din apă este învierea la o viață nouă Cum zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur în Omelia 3 Corinteni Căci a se boteza, adică a se afunda în apă și apoi a ridica capul în sus Este simbol al pogorării în mormânt și al învierii de acolo Orice lucru făcut numai de formă în viața de credință este o lovitură dată realității vieții celei noi pe care ne-a câștigat-o Domnul Isus cu prețul morții sale. Corintenii, pe lângă alte multe abateri, aveau și păcatul formalismului. Dar știți ce? Să nu-i judecăm pe ei, ci să ne cercetăm adânc pe noi. Oare nu facem nimic numai de formă în viața noastră creștină? Orice lucru pe care îl fac... Trebuie să fie izvorât dintr-o puternică realitate, fie că e vorba de botez, de cina Domnului, de rugăciune, de cântare, dărnăcie sau legătura frățească. Altfel, e formă goală, e păcat. Dumnezeu este Dumnezeul realității, al adevărului și nici de cum al formelor goale. Să luăm aminte! Continuând ideea din versetul 29, apostolul Pavel pune întrebare la versetul 30, și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? Un proverb rusesc spune așa, faptele sunt cele mai încăpățânate argumente peste care nu se poate trece. Pentru a susține adevărul despre înviere și pentru a-i convinge pe corinteni de el, Sfântul Apostol Pavel trece de la dovezile aduse prin cuvinte, credință sau simbolul botezului la dovada faptelor puternice. Dacă nu este înviere, de ce ne mai primejduim noi viața în orice clipă? Peste acest argument nu mai poate trece nimeni din cei care se folosesc cât de cât de rațiune. O credință care este susținută de jertfă nu mai poate fi biruită de nimeni și nimic. Cine și-ar da viața degeaba dacă n-ar fi nimic dincolo de moarte? Cea mai puternică mărturie pentru Domnul și lucrarea Lui este mărturia cu viața. Mărturisirea cu gura trebuie să aibă o temelie puternică în trăirea practică a celor vorbite. Pune el deci întrebarea și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? Nu numai din când în când, ci în orice clipă se află în primejdie Marele Apostol. Și nu numai el, ci toți cei care vor să trăiască cu Evlavia în Hristos Iisus se află în aceeași stare cum arată la 2 Timotei 3 cu versetul 12. Calea credinței nu s-a schimbat și nu se va schimba până la venirea Domnului. Ea trece mereu prin valea ombrei morții, pentru că este calea crucii. Credința și crucea nu se pot despărți. Lumea de acum nu are altceva mai bun pentru Domnul Isus și pentru urmașii Săi decât crucea. Și asta în fiecare clipă. Cei care poartă cu adevărat crucea, cei care se dau morții în fiecare zi, depun cea mai puternică mărturie pentru învierea Domnului Isus și pentru învierea din mormânt a celor credincioși. Crucea și învierea sunt și astăzi tot atât de actuale ca și odinioară. Fratele meu, urmaș al Domnului Isus, ce fel de mărturie dai tu pentru Mântuitorul tău, pentru învierea lui și pentru învierea care va veni? Nu-i de ajuns numai mărturia cu gura. În versetul următor, la versetul 31 din 1 în 15, apostolul Pavel începe să spună: În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. Cel ce hotărăște să ducă lumii cuvântul lui Dumnezeu, acela trebuie să se aștepte la moarte în orice clipă, spunea Luther. În fiecare zi, arată aici apostolul, eu sunt în primejdie de moarte. Nu ca să se arate pe sine, lăudându-se cu suferința lui pentru Hristos, ci pentru a le aduce un argument în plus la întărirea adevărului despre înviere. De aceea vorbește el astfel corintenilor. Sfântul Apostol Pavel. Ei știau... Bine cât a suferit el din pricina lucrării pe care o făcea, știau primejdiile mari care îl pândeau în fiecare zi și în fiecare clipă, știau toate acestea pentru că înaintea ochilor lor s-au petrecut multe cu el, cum am văzut la faptele apostolilor, capitolul 18, și peste ceea ce știau ei nu puteau trece ușor. Și ar fi pus el oare viața în primejdie dacă n-ar fi viere și n-ar mai fi nimic de colo de mormânt? Acest mare om al lui Dumnezeu căuta pe toate căile și întrebuința toate mijloacele ca să le facă cel mai mare bine acestor frați, bolnavi duhovnicește, copii iubiți ai lui. De aceea își mustra, îi și muistra, îi lăuda numai ca să-i poată readuce la o stare normală în Hristos. Voia să le curățească mintea și inima de toți microbii îndoieli și să le ridice credința doborâtă și rănită. Mare nevoie este și astăzi de ridicarea și vindecarea credinței multora dintre credincioși într-o lume plină de săgețile îndoierii pe care le aruncă necurmat vrăjmașul asupra lor. Orice urmaș adevărat al lui Hristos trebuie să facă lucrul acesta așa cum îl făcea odinioară Sfântul Apostol Pavel. În fiecare zi eu sunt în primejde de moarte, spune el. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și ca să le dovedească dragostea mare și fierbinte pe care o avea față de ei și că tot ce face el avea drept scop lor, le arată și calitățile. Una din calități era faptul că sunt frați în Hristos, că nu și-au pierdut această stare înaltă cu toată îndoiala care le stăpânea inima cu privire la înviere, cu toate păcatele pe care le aveau și cu toată boala lor duhovnicească de care zăceau. Ei erau mai departe copiii lui Dumnezeu, frați în Hristos și cu acest lucru se lăuda Sfântul Apostol Pavel. Se lăuda de fapt cu Mântuitorul Isus care în harul său nu-i părăsise. Un vestitor al Evangheliei povestește despre o femeie bătrână care se afla pe patul de moarte și care spunea că mântuitorul ei nu va putea lăsa niciodată să piară. Bine, zise omului Dumnezeu, presupune totuși că el nu-și va ținea făgăduința și că dumneatatea îi pierde. Ea a răspuns, atunci el ar pierde mai mult decât aș pierde eu. Când a fost întrebată cum înțelege lucrul acesta, ea a răspuns din nou. Este adevărat că eu m-aș pierde, însă Dumnezeu, dacă n-ar fi nici el adevărat și sincer, ar pierde toată cinstea și slava Lui. Așa este, dacă ne-am încrezut în Dumnezeu și totuși El ne-ar lăsa să pierim, ar însemna că și-ar pierde strălucirea Lui, pentru că nu-și poate duce la îndeplinire lucrarea începută în noi. Însă Dumnezeul răscumpăraților săi nu va lăsa să-i păteze cinstea și nu va îngădui vrăjmașului să aibă ultima biruință. Trebuie să fim convinși de lucrul acesta. Cei care au fost răscumpărați vor fi duși în Canaanul dorit, cu toate slăbiciunile și căderile lor. Are Dumnezeu mijloace pentru ridicarea și îndreptarea lor. Ei sunt tot izraeliți duhovnicești, chiar dacă se mai răzvrătesc câteodată. Un credincios, chiar dacă a căzut, și în căderea lui s-a rănit grav, tot credincios este. El nu și-a pierdut caritatea de răscumpărat al Domnului, de copil la lui Dumnezeu, dacă într-adevăr a fost născut din nou prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Sus, dacă l-a recunoscut odată pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn al său personal. Un copil al lui Dumnezeu căzut este mai prețios înaintea lui Dumnezeu decât cel mai bun necredincios din lume. Zice un proverb indian, un diamant cu defecte este mai de preț decât o stâncă perfectă. Aurul nu-și pierde calitatea de aur prin faptul că a căzut în noroi. Unii dintre creștinii din Corint căzuseră în păcate grave și în plus sufereau de boala îndoierii față de anumite mari adevăruri evanghelice. Cu toate acestea, tot frații erau și ca să fie convinși că nu erau desconsiderați de Pavel, părintele lor duhovnicesc, el le aduce dovada următoare, atât este de adevărat lucrul acesta, primeștia zilnică de moarte, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă erau convinși de cea de a doua, trebuiau să fie convinși și de cea din tâi. Frații mei, să învățăm să prețuim un suflet după prețul pe care l-a dat Dumnezeu pentru el și mai ales să prețuim pe credinciosul căzut, ajutându-l cu tot ce avem din partea Domnului ca să se ridice iarăși. Să nu judecăm și să nu disprețuim pe frații căzuți, ei sunt tot frații noștri, tot copiii lui Dumnezeu care au mai multă nevoie de ajutor din partea noastră. Înțelegem noi oare acest adevăr? În versetul următor, la versetul 32 din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel merge mai departe cu argumentele lui, spunând: Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu viază morții, păi atunci să mâncăm și să bem, și mâine vom muri. Dragi ascultători, nicio fiară nu-i mai periculoasă pentru om ca omul însuși. Această realitate l-a dus pe un filozof din vechime, Plautius, să spune, omul este lup pentru om. Când spântul Ignatie de la secolul II se afla în drum spre Roma, unde avea să sufere moarte de martir, a scris într-o scrisoare următoarele cuvinte. Mă lupt într-una cu fiarele sălbatice pe mare și pe uscat, ziua și noaptea legat de zece leoparzi, adică de un detașament de soldați. Spântul Apostol Pavel spune că s-a luptat cu fiarele din Efes. Când a fost asta? După cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 21 la 41, în Efes a avut loc o răscoală a lui Dimitrie. Mulțimea agitată a strigat timp de aproape două ceasuri, mare este Diana Efesenilor. Zbierau ca fiarele sălbatice. Dacă nu viază morții, la ce bun această luptă cu fiarele? În cazul acesta să spunem ca epicurienii să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Cam acesta era limbajul corintenilor, adică să profităm de viață, să-i gustăm toate plăcerile, să mâncăm și să bem, să nu punem nicio frână patimilor noastre, să ne dedăm tuturor plăcerilor cărnii, deoarece existența este atât de scurtă. Și dacă n-ar fi în înviere... De ce să înfrunți atâtea primejdii și de ce să te mai conformezi unor ritualuri adevărate sau false întemeiate pe această credință? Vai, ce satanică gândire! Credinciosul veghetor vede și simte îndată șoaptele vicleanului șarpe și nu mai trăiește pentru lume și nici după mersul lumii. El știe să rabde și să aștepte lucrurile curate și sfinte care au fost făgăduite în viitor. Pentru un blid de linte aici, el nu-și vinde dreptul de întâi născut, nu de lucrurile dumnezeiești și veșnicia, pentru lucruri trecătoare și adeseori vinovate. E adevărat că nu-i ușoară calea înflânării, dar ea e singura cale care va fi încurnată la sfârșit cu o lumină negreită și cu o plăcere și bucurie veșnică. Din locurile cele mai grele, urmașul lui Hristos culege roadele cele mai dulci și mai plăcute. Un naturalist de mare renume spunea că spinii și ghimpii cei mai ascuțiți nu rănesc gura cea tare a cămilelor. Dacă stă sub ocrotirea Domnului, credinciosul este în așa fel întărit ca să poată rezista tuturor primejdiilor. Nu este oare Domnul Isus acela care a trecut mai întâi prin toate, care a fost ispitit în toate felurile dar fără să cedeze vreodată și fără păcat? Dacă el a trecut pe drumul acesta, el ca înainte mergător al nostru ne-a croit și nouă drum și îl putem merge biruitori la fel ca el. În timp ce este adevărat, nimeni nu a mers pe calea aceasta desăvârșit fără nicio cădere, este tot atât de adevărat că Duhul Sfânt care l-a călăuzit pe Domnul Hristos ca om pe pământ ne călăuzește și pe noi cu același potențial de putere aceasta e vestea cea bună care ne aduce nouă toată nădejdea și bucuria că avem la dispoziție tot ce ne trebuie să trăim o viață biruitoare în Domnul Isus Hristos. Credința și nădejdea în înviere și într-o viață veșnică fericită dau putere vieții noastre pământești să treacă ușor peste orice primejdie. Iată ne ajunși la încheierea lecțiunii C110 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei se deschid să le primească. Amin și roada curăţiei pacea cu n tinderea cât vezi Ferice-n veci de voi câţi astăzi Lângă-i zboare semănaţi și care peste tot daţi drumul La cei i Sau stâncați să păcini Scăpati de orice griji și veci de băi câți astăzi Lângă izboare semănați Și care peste tot dați drumul La cei i și apă.